Arratzalde hon, arratzalde hon. Entzuten da, nah, ez da entzuten. Entzuten entzuten da. Nah. Dink ez da entzuteni burube, baina bueno. Arratzalde da ando ento horri, Laixia Bai, ere inorri ze. ez da entzuten. Hemen txegauz, eh, arrazo teknikuen gainetik, Laixia erretiko kideok, Laixia hartzen gure magazine esinbestekua baurrera atateko. Ze esan ez errez, gaur ordenagaiuek guri agarra joteko asmue eta gogue, eta ilusinu ikidau, baina Benetan. nahi bera potente bile. Gu ordenadoran ganetek, martxan ipiniku, piskat, tekniko zoratu iaku Bai, bai, e, egun potenti izin da gaur martitzen potenti, eh? Etorrik bai. aga una tranquil-tranquil gure abadetxera, gure, gure estudiola, grabetan eta ezin izen dugu zoratzen ibilira gure tekniko, eh? Bai, baina... Bai, ordenadoran kontra burrukan e, Burruka iki ez da BAPR-sa eta oso, oso frustranti da. <laughs> eta etxatazko gustan, baina bueno... Lortu duzu e, aziar Bai, bai, bai Estakigu ze pasau dan, eta ezkerin, estakigu ze lan, baina, soluzio nago. Eskarak, eskarak, eh, behortan abie saien, uh, eh, uh. ka kable bartinek iru lau bider, eh, ikutu esu zen, eta desentxufau, desentxufau, desentxufau, desentxufau, eta nire zoratzen hau seztoten txuten, jagotzen, estote zerren txuten, <laughs> bueno. eta dut zunera berbatien... Bueno, eren, eskala teknologian laguneku. Eta, bueno, handerregue eh... <laughs> audizio arazuek kompontzen duzen bitartien, Hemen be gaur badeko, gure partaidan kide bat, hartzaldan maitane. Opa, maitane. Eri <risa> e, e, e, atzuntzu den ondo, bitu. Hori be, hori be baigo. <laughs> Ez te arazo, bai, bai. Bai, bai. Nien asentzuten, nirekazkuek, ez da guz, dute direktamente. Ba, ber, ba, panoramie dekun gaur, zerako panoramie dekun Eta, bueno, beste barik, gauzaneko potzen dugu zen mitjartien ongietorrien txule, ongietorri gure laizi hartzen magasin honetara, gaurkuen parkatu berandu gavizeta, baina, bueno, esan du egin, alzo teknikueko egin Eta, gaurbe beh, bagatoz, hain bat, kontu bueno, Oine gu egunekotasun errepaso txikitxo bat, baina aipatzeko es, gaur e, martxoak zazpi dugu, eta bizerre martxoak sortzi, bai. es, e, emakume langileen e, nazio egune. Hori da, eta bueno, ez dakit, apur bat e, horren inguruen e, biliko gara berroa, es, gai hori generalki hartuko dugu. Gai hori mintzakai. Hori da, hori zin goda, mintzakai. Eta, beste horiek, errepaso txiki bat etegaz hasiko gara... Ba ez, uste, otentzule izoratze moduen, eta boto komunikai Ez, es, e... ba, es? gaur eskara hortik hasiko. Ez, ai! Gaur kuina bat okindu prestaute, eh, ez dut uste posible izango da nik emoti, eh? Igual ostien emongo dugu, baina bueno, aipatzeko, eh, zapatu honetan, marchoak eh, amaika, eh, manifestazinu egongo da bilbon... Eh, Nato Ipar Atlantikoko Aliantza Militarran kontra eta Europar Batasunen kontra. E, Bosterrizetan izango dela, Bilboko Plaza Eliptikotik hasiko da. Eta, pamendik bueno, mendik, se egotaren dut zilegu gure entzuleri be bai, hain ba, betan bueno, basari e. e Hauri behar larri esan gura txuga ba dela, ez? E, bueno, aspaldi batean egin zanurako referendun bat, Nato e, sartu edo ez aukeratzeko. De Euskal Herriza eta Kataluña ezen ziren autonomi erkidigo bi esku urten sana, uneko hirugetan mapiku batekin que, bueno Gure badogu zu hori bez, mantendu Ba bueno, nahi duzu eno que urullu zai jezi manifesta sinora Eta hoize Eta eh, beste barriri baeko zu hori Aldogu ipini Baeko gukuine? Ba, claro Venga Bueno, baina Ostia, ni pinziko igual Le, o, o, Oin, oin Zinda, pinze... bueno. lehena bidalio zuen oi begarna? Begarna, begarna Venga, hauztetak Andela. Nato, Europa Arbatasuna es Euskal Herria Antiimperialista Manifestación Nacionala Martxoak 11, martxoak 11, denok Bilbora. Arrastiko 5 derdietan, arrastiko 5 derdietan, elíptica plazatik. No a OTAN. ...ni a la Unión Europea. Euskal Herria antiimperialista. Manifestación Nacional. El 11 de marzo, el 11 de marzo, todas a Bilbo. Nos vemos a las cinco y media, cinco y media en la Plaza Elíptica. Bueno, ahorro, cuña elegante Oye, va bueno Va aquí en el de guerra en contra Impeñarismo en contra de esta Ni ve OTA en contra de Naubaña OTA en contra de Naubaña OTA más delicato OTA más delicato de No a la OTA No a la OTA Oye Gerra nahurka bat zauzi eta imperialismo nahurka, behar ba, bueno, dugu zue aukera elegantie, e, aste buruen, behar ba, bueno, bila juteko eta egune bertan pastako. Bosterri zitan plaza eliptikotik. Eta ez dakit, beste barririk edo bako zue hortik, solte, Ander? Ego zeyu, atento Ay, tute, eta... Atento ikusina zu, atento zeuri begire, zeuen tuten, placer plazeru bat egirratzen zeuen eta albai zeuri begire, unaz. Baina barri zetako, ez oin moda modan pilpillen dauen eh, torneo baten, eh, bueno, kronikatzu igual, ekarreko eh, gu. Oso, Winter hai, hai. series, eh? Segun ikus, ez tala hitz, winter series. Ba, bueno, atzo aukeriokinaren bertan zuzenien eh, ikusteko. E, penny, eh? Ixen nintzen, eh? Gure ekipu ebertan erun eta ETVQ eri pixkate kompetentzia ebertan hiteko, baina, bueno, eh, uste torneorak indesartzen ez toztien lai txiko. Eta, baina, bueno, han egon nintzen, eta pixkaten gola urpen, eh? Ez kuston partide ikusi alixen gendun, eta Arai jardi eta Erika Mugartegik Finaleako txartela lortu dabe, datoran azlea nien jokatu gane txartela, e, txartela, eta esan egin da, Kriston Girue, Euskal Girue, frontoie jentez lepo, eta bertako kirol zar bat, ez? Dain e, itxite gondan kirol bat barri do, iner barri ikusti eta holan, dain punta, punta, punta a puntaan, aplazer bat ganean Pontia, nun, eta durengon, bertan, Eta, ba, bueno, e, posiblia edo zuenak, guztu, ez dakit entreat atletik zelena ben, baina finalea juen aldo zuenak, ba, bueno, nik e, gomendatzen zut, bertara joetia, segitzen, merezio. Merezio da, kostean jatxea da, eta gero, ganera, ba, partida gisa egoten da, eta... Zestaz, <hazurra> guztatzeko aukera, ez zin jubi. Jo Jorzen du, no. nik S -s -s enbidiziaz galditu eh? Azkenien ez zin izan nintzen joen, baina... Cristian enbidiziaz galditu nintzen. Mm. Ganera, frontoi barri, eta hor aukera galanta. E, frontoi barri guzteko, eta... Kirol, e, Euskal Kirol, Euskal Kirol honi be, babesa, helarazteko. E, hori da, eta aztele nien jutin hibauzue Erika Mugartegi eta Araia Lejardik jolaztuko dabe, Maitane Ortiz eta Maialen Alda Zabalen kontra. Iztela egin konfinal hori. Nandako eh, horre, eh. horre, horre, zeinak erenengo chapela, zeinak erenengo chapela. Winter Series, eh, moda-moda handa moda, ben eh, txelleaketako chapel hori, zeinak erenengo eta ikusikozue. Eh, Daltaren aztele nien, amai duen, durrenoko jaialain. Pilota legutik, zuzen, zuzen nien. Ezker eka eskono <laughs> <laughs> Eta badago eh, mm, no te xe gaix Bai, bueno, aipatzeko hasier, e, bueno, gupe bueno, gureantzulei be komentatu begotia, eh, asteburuan xe planokinon. E. Bai, bai, bai, bai, eske claro. Na, na. Bueno, zapatu en claro. e, IGSE hortan e, moduen aurten e, ororetan, renterian ezin dugu ze arrozas are sareko topaketak, Euskal Herriko hainbat hainbat irrati batu gara bertan. Eta giz oso giro eleganti egon zala, asko ikesi dun oso ondo no pasau ben duen. Benetan, asko ikasi gindu le. Eta, eta ez da normalien e, aipatzeko gauzie, baina baskarize espesialmente gozo egon zan. Ez <risa> herreri baba guztako zan. Sakramentu eta guztiz, aieskize, kopie, bai, askerrik bai. asko benetan e, zintzilik irratiko kideri. Bai. Eta hori baina harina hube formakuntzak eta hokin gainu ze. Bueno, espero daigun e, eso soberan du. E, barri, barritzeko kitle gure irratzionetan. Bueno, Horren ginen FMiek, horatabera, antenak, eordenarerako programak, antolatzeko gure irratzaioek. Eta bueno, uste dugu, e, bueno, uste dugu es. Inger barritute torri gara, eta Bo. uste dugu etorkizunerako hainbat bali abide eskaini oskuzela e, arrosa zariek. Hauren laguntzi bezkaini oskua, así que bueno. Nezituzalako muzika epiku, epiku epinotxuta besateko, eh? Joga, bai. Bai. Glaster obekuntzak, laixiari ratia <risa> <risa> Ez da, bueno, eskerrik asko zintzilek irratik uberi Kriston kurrazu eia bien, azte buruen, dana antolatzen Gero fritur badatrik ipote, bebein joskuen ritik Eta, bai. bueno, oso ondo bai. pasau gen duen oso Eta, urrengo urtien, ultzaman izango dira, topaketa Ara, jongo gara Jongo bai Eta horrez gain, gengo azte buruen ospatu dan beste... beste... Jaialdi edo Kirol Pro bat iburuz berbatzeko aukerieko Lilato yeo, edo nostean ospatu sana Eta, bueno, hainbat hainbat korrikalari hartu behar parte bertan Bueno, batzuk eh, korrikan makarrik ez ustot eh, Jaibat eh, sortu behar korrikaldi horretatik Baina, bueno, parte hartzei egiten liletoien eh, Nerea egie izen zan bizkorrena bertan Baina, hemen eh, Anbotok kriston lizti binezku Eta durangaldeko rankinen iba lehenko irure aipatuko uz eh, Mesia, bai. beh? Ikusiotenetik Yorretarrador ah, hizi podiumine onda, Leire Gonzalez Ersilla 29 ber, minutu eta 7 segunduen 550en bos postuena, o sea, ze imaginaselako kompetitibitatea iondan, se segundo berristarra Laia Zumelaga Uranga, hizenda, 254en postuena bizi da, Durengaleko gure 3. partartzaia, eh? bai bai, berristarra, berristarra bigarren postuen bebai, er, Eider Lasarte Antxuzuge eta honek Ogeta sei eta berrogeta bost, minutuko markein dabe, bisek, suposatu, berriztarrak isena, alkarrazkundiela. Zerba, kilometro? Oh. Kilometroak ez dauz dipintzen, baina uste bost, bost, zei kilometroko arrekorri bat isentzela. Bale. Ondo espanla, ez dakit, eh? Izen alda, izen alda. Eh, eh, eh, informazioa larri egiztazko ipini, jengor, komentanea, anbotekoek eskarrik asko pinguendazunaz, eh? Oztelagu, pixarankamotz gadatuko baina. Zuebarriku ez gu, Zue gara. Eta duran aldeko idoia idoya otaduei uriarte berriztarra berabe, hogeetai minutu eta berrago eta mao segunduen, berrago eta hemen atzigarren postu delortute zeilkapen orokorrien, latza. Hau oh, pabarrez. Eta horrez gainba, usteo, eta sadizek hartziaz gainba, jai politxe izan eta gozan, eh? parrandarako egiru donostin. Mm -hmm. Bilo batzuk ikusi eguz da? Plan eleganti hori bai. Zalda? Bai, bai. Eta, bueno, eh, aipatzeko ebai, eh, bueno, hau ganetika aipatzeko, eh, izortako beste elkarte bada, gukide izien gara eta bizotzin darugu, izortako kimuak aizialdi elkartie, eh, bueno, udalekuetan eh, izena mauteko epie zabaldu dabeia, eh, martxoaren beratzi de bitartien, ui, eh, bai, martxoaren beratzi de bitartien egin dago dauela, eta online emon bidea izena. Asi que, bueno, gure gozuetraztea huegunien, eta apunta gu miek, bertara, oso ondo paseko da betala. Eta bueno, aurrera joteko usteote gure kide batek prisa aporra dekola, gure irratsailue berandu hasi dugu, bai. Eta bueno, maitane usteote sozer dekola guaz konpartitzeko. Bai, bai. Esta maitane. Bueno, bai, ni bizkat tornadas, eh, bueno, opa maitane aspaldiko. Oli, bai, aspaldiko. Bai, aspaldiko, bai. Sexmodus, bai. bai. experiencia, bai, bai. ejecutores con micrófonos, bai, etik igual. Bai, konturat unas, no te nada ver Bai, hori, bai funtzionetan dau <risa> <nahu> askotan. Bai. <risa> bai. aspaldiko parte semendic pasabarik. Izenbe aurrekoen I nintzen mikrofono baten aurrien ah, bai. eta biskate goguen ez dakit gogue sartu daen barrietarteko baina segundo hmm. Bai presentatzen berando iten dugu zela irratzaileek ordain hmm. Bueno podcast in saio 15 añoen orra bai. probat gogue bueltetako eta ezunakoidak bai, no? batzeko gai eta hori da eta hori jak gaurko saioe biskate martxan 8an e, arire e, gabisen eiten e, etorriz Isorretan ingo dugune, martxak sortze hori. Ezka espliketan, ez? Es? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Ibiligara, bueno, e e, baina eskagastiok, bai handere e, bide isorretako emakumeen elkartie, bai isorretako beste hainbat emakume eta berez, utbalagaz lanien, biharko egitarraua antolatzen. Eta, bueno, egitarrauk kurioso bat urtein jaku, bastante elegante, e, beteta dau, hainbat gauza ingo duguz eta Danun hartien gogu hori izango gapalitena, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, pizkat esplikauko etzuet. Hori piziarz martxoak sortzi, emakume eh, langinen naziarteko gune, izortan zer? Ixorretan, hasiko gara goizien amabiterdi eta anokrespan hau edo amabiak, eta laurden hasiko die eh, eskoletakuek, bai, Juan Arobiagoitia institutukuek, eta bai, FFKuek bebai, eureka hasiko da begune, eh, manifesta sinuen eh, bagatuko die, Eta erretik bulta bat eman, eta ordu batetan hasiko den mobilizazinuen elkartuko gara, danok e, askondon. Bertan, zeintza eta adinkerian inguruen e, berbaingo dugu, eta ez tabaidearako bakotzen e, mm. taldien edo egongo da. Gero, ordu bietan, e, emakume honba askari errikoi autogestinaue ingo dugu askondon. E, esateko datu moduen nahizta hotzaen e, ondo epeletan egongo garela. Beru, eh, kainoiek eskatu eguzelako. Nik usta tutaia importanti dala. <laughs> Estela bai. atzera botaten dagoelako kalien baskaltziek euraldi eskazagas. Eta berez, izen emotie atza maituzan, baina bueno, azken orduko animaure bat, baldin badau, eh, jakitie, o, jakine, etorri jakine, etorrielsari lagundiño. Hor bai hermarketie emakumion baskaria izango dala. Izen be, gero, eta goizeko egitarraure, danoke etorriel gara. Gero hori, e, Baskari Odoztien bingo musikatue ehingo dugu. Gero, lauretan bakarraizketa egongo da, luze edo motz. Ai, luz edo motz orreke, bai, luze edo motz, bai, humore tokie gazeta, eh? Hori da, bidiez, bai, osona, osona, gai. Mirari, eta... Nasko bat ziren. Ai, bestie Twitterren jarraitzin dut. Ai, nasko ez ez ez dut orten izina. Oh, Baina bai, non zineoz batzuk ikusi duaz, eta aztabiltu oso, egiten da. Bai. Bai, bai, hori da, a ber, esango zuetan, eh? A ber, a ber... <laughs> Berrian be uste hote... Eh, agartzen dala hauren ez? Bai. Eukitna besan eki italdizeketa ez? Eustotan txerkizetan da bilgen eman aldizeketze... Kondue da, hainbat herrizetan ibili digela, duran aldien be askotan ibili digela, eta aizorretan haukit da bie hor, komo, ai! Ixorretan ez gara ibili. Eta bie herretan ibili garen nien, orduen akordau jaku... Pues, Joder, oeta, segu, da, huen, milari manera. martiarena eta idoia torregarai... Ibitau torre bai. genkielzela eta... Eta abiserretorreko diabiak... Segundo. ondo? Sortu eh, sortu izango Labretan. Labretan. Ah, eh, entorik, da hori? Lauretan. Lauretan. hori. Sobremesa, mistu, eh? da. Eh, Sobremesa. Bai, Sobremesa batera colako monólogo dinámico chat, bai, izan oso ikusi apura barre batzukein. Oso da, Hori da. Bai. da. Gero horren ostien, posta caldera hasiko gara piskat mobitzen eta herritik zehar deitu egon mugimendu eingo dugu. Hauri, herritik zier. <laughs> <laughs> Zerak ezaten <dabe> moduen. Eta <laughs> bizkate, erabiliko dugu, aiztaki moduen sarata aizena hasteko. Bizkate, herri zeibe llamamientu eiteko, eh, bajatu dano, que hartu kaselolak, txistu, hartu txistuek, hartu edo ser, sarata egin, eta urten kalera. Eta beha ia paindu. Eta bufandak hartu edo osan ditzen dionek, boak edo boak, edo ser eh? gauzara gatzu, eta eta paindu eta piskat herri zabea paindu. Eh, mugimendu hori sire kaldera maituko da askondun barriro, lugar de encuentro. Eh, bertan adierazten instituzionala emongo da. Eh, bertara berrikoa hainbat elkarte en bitau diela eta horren ostien, ba manifestazioa hasiko gara martxan, isoratatik piskat eta gero durengora elkartuko gara. E, bertan andra arratzaldeko Arratsaldeko 7etan urtetan dan Manifestazin horretera batzeko. Segundo. Gainera, naite euria purtxo baten ikusi otena, nahiko giro epela gongo dala usteot, orduen? Bai, estaba nik behar bai. horan usteot. Eurik itxi emondabe eta temperaturak oso onak? Bai. Bai. Ah, bai. bai. bai. Bai, bai, bai, bai, Kakao? bai, bai. Eta etxe grado. Kalo, joe, ebiti usondo. <laughs> bai, esondo. Anzi erpozik, horretemburatu. Jo, bene, dame. Jo, niri erpozik, Hombre. Ba hori. Eta hori da biharko planina. Jo, ba dako Bai, bai, cosuez ez ba, da. Egune e, pasetako bai, bai. bai. <laughs> e, bat, eh, jaigiruen, ba. bai. oso ondo. Jaigirue borroka girue bai, yes? bai claro. Eta Eh, bueno, ba, bai, yes? ba, ta bueno, genozu, itan, eh. Horida, eta despistauren bat Bada badau hor irratzien beste jakin hori bizer martxoa 8 emakume langien hasiarteko gune eta hor deko zuela kitaldi ji bai, ez? Animetan basarie, urreratu naue zuen eh jardunak direta, bueno, atik saorikoz mozu, eta baitan eh. Horida. Hola Daimer. Oso onda, oso Joder. onda, eh? Ba, plan elegante, eh? I sortan, i sortako gente gantola bai, está, o sea, se politiran, ¿eh? Erjik, erjentsatu, jardan, ¿eh? Joder. <laughs> horria, horria. Tesago <laughs> es importancia, ¿eh? Mo una vez, ya. Joder. Holanda. Bai, bai. Ba hortzeko sue, eh, deialdi XE, ahí, bat, ahí bat plana aipatu dugu eh, alde guztietatik, Gaztelurureko, martxa 8 zureko, eh, fronteire joteko, eta ganena ba gehiñetan dano hartu gen Horia, horia. Está animado eta horia. Eta beste bare, está que gube apurka apurka, eh? Segundo que tasuneri maitane be explica eusku biziar martxa 80 0 egongoan is hortan. pasau biziar, maitane eta bueno, ta danok. No, no, claro. Zuk betori, eh? Bai ni boltsenazen i eldukonaz. Venga va, va música por chuatipini. Horia, creo que vueltan, ¿es? On charte. Hori ori. Hala. Ya tenemos el guiso que viene con toda su fuerza lo tenemos estudio pa que se estalle en la cabeza ya errato que pasamos por la izquierda y cuando vais ya nos otra mil vueltas esos tipos duros quieren saber el truco la fórmula secreta de la esencia de mi grupo. estando con las compas, nos sale todo al compás, partiendo el gremio que más somos comando ganando que estemos pega que este tema se baile muévelo suelta la cabeza estamos crazy tú no eres mi papi yo en la música tu mami lo pisa en el par y lo pampa en la mani mujeres rebeldes dando un paso al frente tomando escenario no vamos a parar y en la pista no vas a encontrar yo decido que canto y que bailo, Mi mami, ni Zati, ni linda, Mi guapa No me llamo nena, tus letras de mierda No nos representan, y ver si te enteras Tú que vas a tumbar para la presa de Barranco, my class es muchita, aquí estamos working en el cuello la cadenita de golfín y si duele que duele bien fuerte mi gente, que pase la vida compañera mía. Luchamos porque es otra resistencia, mira, ya tenemos la cuerda, sí, desde aquí viva prima, a golpe de historia cruzando fronteras unidas ante el desastre. gigantes antes esa que me dormida ves alerta o despertarás en la caída con la metralla prepara para tumbar y dónde van a encontrarte hoy te espero frente al mar dejamos silenciosas no nos vestidos venir llora rompiendo escenarios toda la pista para mí cuidarnos es nuestro código estado líquido sólido ese rollo machirulo no lo compro Otro grupo de tíos con guitarra Aporta o aparta cariño Ya lo dijo la basa, yo lo petardo No nos quita lo político Pa que se entienda os metimos un golito Mujeres rebeldes dando un paso al frente Tomando escenario no vamos a parar Y en la pista nos vas a encontrar Yo decido que canto y que bailo mi mami, ni chati, ni linda, mi guapa No me llamo nena, tus letras de mierda No nos representan y a ver si te enteras ¿Tú no eres? Bueno, batos ya egunio katasuneri repasuen je Erritmo eh, dan zagarri Erritmo dan zagarri honekin de Hori de da, e. maitane de junyaku de ja, Presi heukin jau, esaskulen beratzi eta martxau eh. izala Bizi erko dana preparetako eta Portxona lanpetu eta Arraso, tekniko haukin juz berandu hasi gara Da bueno, maitane ja junyaku Epatuzku eh, martxoak sortzen eh, bizi erko zer zerregongo eh, dan eh, Ixortan Bai. Eta, oin, eh, hemen gaitu gara, ezta, eh, zakiltzaren komentzio eh, honetan, ezta? <risa> hori da, Eta... los tres mozke perros. <risa> Eta, zakiltzaren komentzio eh, hori hasiera moteko, musika maestro, musidez? Ah, hori pini binean. Bai. Bueno, baina, sarera, sarera pizkan luzetxo. Ba, bueno, ba... <risa> <risa> Haer, eh, va ba, bueno. Oine apurbat eh, ridikulu izango da, eh? Se martxoan 8 egunen inguruan, eh hiru zakiltzar egongo gara gaihone inguruan berbaiten. Ba. Eh, ema resta kisindan aparkatu. Estek diseinat. Bai, venga ba. ba, vea BA FT la seda, señores. Horida, bai, eta martxoak 8 eh, inguruko analisi bat asteko. Eh, venga dos zakiltzarrak. me dicen cómo vestir. Señor Son cosas que sé, señores, me dicen lo que tengo que hacer, señores, que saben cómo ser mujer, señores, señoreando otra vez. Bueno, eh, señores, señoreando, bueno, en venga usted iru guillón, marcha a los <risas> orxigáis, tema complicado, está. <risas> <risa> va, ¿Vale? vaña bueno. Alguien de coger, alguien de coger. Bueno, va complicado vaña poliñe, bueno, ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿vale? es bueno, ser, se ha llegado. Claro, ¿vaí? ¿Vale? askotan gure rola iztindu bai ez, e, ez egun honetan, baizik eta azkotan ez, e, gu albogatera iztie, eh? baina bueno, e, emakumezko den batek interesa badeko bai ez, gure ez dakit, japur bat pareki eta zune erratirek harti, atik zuz, bueno, bai, eh? Zaitik gure papela izetien e, apoio hori emoti, eh? Bai, bai, bai. Hori e, bai. da, bai. <laughs> Señor, nos vamos no vamos a ser señores, baña bueno, buscate. no vamos a ser señores, que te dice qué tienes que hacer, baña gup hitze bekingu, bai, kanpotik ikusten dogun asalduku ta ya está. Hori da, hori da gaurko gaur ekarren gure ezin dutena, eh? Aprobat kanpotik ikusi ja martxoaren 8ko egune, esto gure izen e, tarte jarto bat edo, eh? Es? E, Humor eskuen, e, bizerko uzte rigore aprobat asiotasuna porra bir dauela, eta gaur gure ezen dotzua ekarri Ander eta Asier, eh Martxoak 8 egune, eh 2 guzpuntu desberdinetatik. Aldan perfecto. Bi planteamendu guztiz desberdinek eta guredoaz bebai entzuliegas apurat konparatu, eta da? ikusi da egun, ze askotan ematen dau eh feminismo ez eta eh emakume langileen hasiarteko egune, dala eh bakar bat, esta? Da? Danan globetan dauen gauza bat. Baina, Bainan, eztotuzte trampa horretan gauzi bi garenik eta orain e, asaltuko da sapurat hobeto. E, ekarri doaz, alde batetik, e, Eusko Jaurlaritzak e, Martxoak Sortzirako atara dauen manifestu bat. Ekarri doaz, batetik, oina analizauko dugu, bale? Eta beste alde batetik, ekarri doaz, e, lab sindikatuek Martxoak Sortzireko atara dauen idatzi ze. Venga, perfecto. Eta gure doaz, apuraz konparau bai, komparau, e, zelan berdintasune, bueno, berdintasune, batzuk horretzen nabe gehiago e, berdintasune jenero roletatik bakarrik, Eta bestiek apuraz feminismoen eta intersezionalidadien gehiago jorratzen dau. Eta gaur simplemente gurotzu da sekarri analizimo duen, eta gero bakotza bere konklusiñuek atateko. Oso, izinatzu, eh? Ba, jaso egun, zuke garekin forma sinori... Vale, bai, ba, claro. gara Eusko Jaurlaritza kataladauen manifestutik. Música algo supiñi bukli en fondo, asíer, perfecto. E, au, au Bai, bai, xeollikas. Bai, e, oso... mm -hmm. e, vale, baña, hasitik eske videoklipe da oso Vale. begitzenek videoklipe da kasurik. Vale. <risa> eh, gara, es konparako dugu Eusko Jaurlaritza kataladauen manifestue eta Lape kataladauena, eh? Zikusteko se desberdintasun dauen eta ber, gauza batzukin ados egon biun edo ez, vale. Eh, azken ez, azken es que asken aspaldi sien, ideau etorriatez asken aspaldi sien, es martxoak 8ko egunegas batera, ha eh, az, ikusten bai el correo deian eta olakuetan, eh hainbat et, hainbat eh, notizia, es eskatzen dabienak eh, martxoak 8an larrikatu dabiela, eh, genero berdintasuna adibidez eh, boterie de postuetan, es eta Eusko Jaurlaritzak eta manifestuen hori de apuru bat posturi, es. Es explico gutxu erderaz da, vale? Bai. Jartzen dau. Necesitamos crear las condiciones que permitan que más mujeres ocupen puestos de decisión y liderazgo. Horría, eh, manifesto en titularra, vale? Eusko Jaurlaritza Venga. Claro, Jartzen non Jartzen dau Foku, hori interesantidea, es? Foku e Jartzen dau en puestos de decisión y liderazgo Hau da de esa empresa baten, eh, es, eh, comité ejecutivoen, eh, egoti bai Gijoneskoek eta bai Andraskoek, es? Berez ez gauza bat ondo da uena da, justu edana. Baina fokue marxoak sortzian horretan jartzen dago, es? Da, komparasiño negas, nie galderi da Fokue horri pinzi bida, ala beste lekuren ematen e, ipintzi komenida, es? Eh, Esan moduen Endoa ba. Sac, Botere Sakon da bilgure imar eh? eh, bai, ba, ba, ba, ba, ba. Ixiango zane, eusko jarralatza plantean dauna, da, una, da eh, Botere berdintasune ez es? Hau da, ba, bai. boterien gizón eskueketa emakume eskueke Eta, karo, zer da martzoak sortzi, ba, emakume langileen borrokarako nasiarteko egunez, ta? Igual, ah, vale, txiz. Ya. Es, emoz da martzoak sortzi emakumeen eguna, gainean hemen ipinenda bebai dala emakumeen eguna, emakume el día de la mujer, eta yeah. no es el día de la mujer, es? Beste gauza gaiz jau jorratzen dauz, es? emakume langileen eguna, eta horrek de, dekon, dakarren zentzu guztizien. Hemen e, jartzen dago adibidez, manifestuen, aspi marratu te deko, Día Internacional de las Mujeres. Ez ta eh, emakumeen aziarteko guna, da emakume langileen aziarteko guna, ez ta vale. hauren eskubidien eh, aldeko borrokaren egune Ez, ya eusko jarglaritza hor txiko baina nire iritzis ezta biloson, ez, da bilo son, ez? <risa> vale. Eta eskatzen dau berdintasune diputazioetan, udaletxietan, <risa> e, bueno, eta talade kampaina bat emakumeak gora dekona izena Eta honen helburua da jartzen da muden, necessitamozkera las condiciones que permitan que más mujeres ocupen puestos de liderazgo y decisión. Vale. Es boteria, boterera, emakume eskupe, bai. Oriendo daue, ez? Danok ezagutzen dago hori bretsa de kristal edo deitz dana, ez? E, Dauela zabai bat, gizona izenda pasabalzala urrengo posture eta emakume esku izenda daso gisa de cosuela. Eh, ba, hoeze, bueno, gero hemen jartzen dau batu dizela, dana señores, ez? Len la carije, Eh, presidente de Galicia Guillona presidente de Asturias Guillona Eta presidente Gali de Cataluña Parkatu Parkatu eh, Galicia no no dauene bak oripintzen dago. Iari pes. Coifejo esta o ta beste da, baina bueno. Vale. Izenak estekoa sarri. Vale. Eta bueno, hemen gero aztenan astean <risa> eh 8M bueno, pandemia, guerra de Ucrania, crisi energetika klimatika, dio What? Zer dio zure? Eh, ba, eh, e, gero ba, eh. emakumeak gora Eh, ekita, ekimen honek eh, ataten dau bat datu vale? interesgarrese dizina bebai adibidez eh, gerenzia postuetan emakumezkuek bakarrik euneko seia 10 hau da, gerenzia postuetan emakumezkuek euneko seia bakarrik 10 eh, titulasino teknikue dekienak, hau da, adibidez ingenieritza baten eh, euneko getairue bakarrik 10, vale oneratu EP es, berdintasunen alde langiz jauen bidea la, irakusten doskue bainan klaru okinbio, eh, marxoak sortzi Zer da eta acertara ko sortuzan eta mundik sortuzan, ez? Eh, bai, eusko Jaurlaritza nekuz puntua da, beti boterera, eh? boterera. Hori da, hori da. Boterera bideratut, eh? Está bajatzen eh claro. clase Claro. Gero adibidez. Hor ikusten da, eh? Seintzallien egoerak, seintzallien eta beste, Vai, beste lan txume claro, es que eta guztot eskura garrila guetienak, e, eh? Egal pizkate floja guetien da. da behar, ez, dabe ez dabe horra sartu gure... Ez dabe horra sartu gure, ze haurek e, bizidia hauren realidadien, eh? E, nik uste dut boterie eusko boterie deko bada, eta boterie bere realidadien bizida. Eta haure dek izan problematikak diez eh gizoneskuek eta emakumezkuen kantiaiek estetizla huelak botere postuetan eta hori da eusko jornaliziatik botarri jakun mezue. Bai. Vale. Honen konparazio zein da, adibidez, la pecatara dauen e, idatzi ze, ezta? Eh claro. La pex da ufoen eh egunerokotasunean gente sumiek de cosen arasuek, ezta? Eta emakumezkuek egunerokotasunean deka izan arasuek jartzen daus maiganieen, ez? E, ez bakarrik boteri botere postuetan eh egotik. Así que bueno, Lapen martxoan 8, eh bueno, martxoan 8 sektore feminizatuen duintasuna eta aitortza larrikatuko ditugu funtzeskoak beti. Hori da honen eh, lemi, Alderatzen badugu lema bisek, beste euskojournaliztuna eh, da necesitamos crear las condiciones que permitan que más mujeres okupen puestos de decisión y liderazgo. Ikusnogu desberdin kiasun, ez? Eh ikuspegi bionetatik. Naizta bisek martxan 8koen inguruko egisen. Labek fokue beste leku gaten ipinien dauz. E, Isengo zela, emakume langinen, borrokan jartzen dauz fokue. Ez? Botere berdintasu nien, ez? Adibidez, manifestu honetan, aipatzen da, hori, e, hori, e, hori, aspimaratzen dauz, irugarren adineko egoitzak, e, etxeze txeko laguntza zerbitzuak etxeko langileak, migrantiek, ikusi diezenak eta prekaritate gordinen, bizi diesan, emakumiek, ez? E, karo, eh egunerokotasunien eh emakumezko dauz eh hauenak, ez nortzu die putehauenak, ez? Ba hori, residentziatakoeek, etxeko langileek, migrantiek, eh eh laneko baimenik estekienak, umiek aure bakarrik sibirdabesena, conciliación laboralak, ez? die egunerokotasunen ikusten dugu zenara zuek. Eta Eusko euskojaurraldia manifestu gaz ikusten dugun aldia, ba hoize da, ez? Boterie versus realdadi, ez? E, Ba, hoxe ez, ez dakit, hori zen da purba, tekoaz emean apunte gehiago ez dakit gure zuzueza Bueno, gero adibidez, aspi marratzen dauz labek, hori, e, e, zer eskatzen dau Sain txalan guztien duintazuna ziurtatzea, lan baldintza gokiak sektore feminizatu guztietan, hau da sain txalanetan Sain txalanak publifikatzea, soldaten genero arrakala duzuetatzea, sain zaintza langile guztien irregularizazioa e, Sekzuen araberako lan manaketa gainditzea, zor patriarkala aitortzea, Eta itxarmen kolektibo propioak eta bertakoak sektore feminizatu guztietan, ez? Ja. Osa, bueno, honegaz txapapurra sartutzu, et? Bai, e... baina, bueno, ikuspuntu ezberdin bi, eta... Claro gure notzuena aipatu hori, ez? Honen e... analizize zein da? Martxoak sortzi e... gauza bada ez? Egun bat da eta borroka egun bat da. Baina, klaro, e... Zer, e... zer aldarrikatu behar da edo behar dugu martxoak sortzi baten, ez? Emakume langileen hasi arteko egun baten. E... E, botere inguruen bizidezen e, emakumezkuek eztekizela aukera berdinek, edo, benetan, e, putea haute bizidezen emakumezkuen e, bizibaldintzak e, duintzi ez. Karo, fokue, ba, bakotzea guziko daunen pinjibira, baina, bueno, nik ustot argi dauela, ez? Bai, argi dau, baina baten barruen beste behumiko zan, ustot, mm -hmm. bizen nazte bat begumiko zala, ez da? E, Horrezan dien gauza asko. Mm -hmm. Claro, bai, bai, bai. Eta ulertzen no? da, ganea zokin da irakurketa bat, eh, sena, Eskojarola izan naizena bat, mm -hmm. eta beste sindikatu batena, sindikatu batek askenean horizentas, eh, langileen egune da, mm -hmm. orden bai dau sindikateok bultzatzeko egun bat be bada. Claro, claro, justice, justice. Orduen, karo, e, bere focusengoa da e, realiste hau eta hor hor aipatuzte beste mil gauza, mm -hmm. eh, oño so, aldarriko teko da izena, adibidez ba soldatak e, berdintzie, Eta pasen, nahez? Emakume askon, eh ta pasan nada ez emaku mazekon emakumeetan eh, kotizazio bajua hobek gizon ezko tamaino eh, sektore askotan eta horrek berdin zituzte utzet eta hori mm. lortu bienak eta bai uste dut hori ez baina boterime segaitik es claro, eh claro claro bai Daniel Lortuikoenke Claro claro eh asunt teorida es gurenaesan bizik ekarri eta zuko esan duzu moduen ander e, gustiz desberdineti perspectiva perspektibak se ba da eusko horlaritza eta bestie sindikatu batena es eta claro gurenaesan ekarri bai eh desberdintzeko es ba, e, bakotzak deko nikuz eta nun jartzen dauen fokue, eh? Bisex dia oso onargarriek nik usteot, eh? E, Bisex dies e, genero asunto bategaitik hasenda esas apalkuntzak. Baña claro, nire galderia da eta hiri txikot ez dot botako, eh? Claro, <laughs> nun i pinibir dugu foku, eh? E, benetan e, sufritzen dau esan eta bisia imposible dekien e, emakume eskuetan, ala Obekuntza salarial eta botere obekuntza bat e, nahi da benetan, ez? Bizek dio oso legitimuek, bizek die emakumeen aldeko borrokak, hori holanda. Noi, baina, claro ez? Interesanti da, fokue unipinen pinjendogun, eta nuni pinjendogusen gure injerrak, ez? Eta batez be, instituzio publiko batetatik. Eta, e, eta... Eta harri e... da, baina da, fokue bakotxak egin pinitxela, hobetu uste baina ez da, lehiz egin egun bakarreko gauzue gauzue, urte duzuen zier, eh? urteak irun nahi du eta bostegundekos, eta... Mm -hmm. Honek aldarrizek urtien orduen. Eh, Hori da. Eta horren nadibide, klaru badeku duran adibidez, atxarte atxarteko zentruen, e, zaintza lanetan da bizin emakumezku ebe, greban egondi ez, ondala asko zan blaztatik greban egondi ez, eta kitxilan geratuan asuntu ez, baina hori zengo gauzi ez, e, fokuen un ez, e, eusko jaurlaritzen e, postu bat igonezin jauen emakumezko horretan, ala lan baldintza txasagaz, bizitza gordin de con emakumezkoetan, es. Poku eva, eh, ba, emakumezko langileetanengan ipini vida ni utsez, eh? E, ni ni bustikonaz danenganse. Oin gaur egun e, ustot zaintza bai egon ala piskat alboratute, es, eta eta ustot bere garrantzimo milagola eta duda barek hor begongodo zer hobetu eta dan hobetu da, baina uh -huh. hainbat sektore desberdin daus eta ba, sohitzares, ba, gaur egun ba, hainbat desgazia, bon, desgracia, es. Hainbat desberdintasun pairatzen da bez, eta bueno, horren uh -huh. Horren alde, burrukan emiko da, eta danon hartien, ez emakunioak arrik, azkenien danon eskubalako Hori lotzia. Horri da. da, da. da. Asike beste barik, eskoiz konklusiñori gata gaten, hemen planteu dutzu guzikus honek bionek, bere konklusiñoprobizio gata da eta hori sin da, el buru, ez? Eh? Apur bat erakustie desberdin hau, ikuspegi desberdin hau, bakotza bere konklusiñok atala, eta endizela, Morri borrokie hobetuen ikusen da, modu. Horri da. Joder, a reflexiño que eres una imára Es que eres una imára Venga, venga, venga Si a ti yo soy chiquis en Sartusu Dan comprimidute, baña, eso es interesante berbarin, <risas> Vengos, da tu asco Venga, va Venga, es que eres una imára <tú> za soaren za dela ira Kronika, kritika, edo hausnarketan enoztien, ementxen gatoz barri dugueltan. Eta ustot, honetan ja, tarte, pixkat, bizi jaue, partartza jaue, eta azierrien txispie, ikusi alkoagule tartean dan. Ikusi ez Sentitu, <risas> <Sentido>. ben, <risas> eskerrik asko. A ber, bueno, e e e e e e gaurkuen ekarri duaz, gauza kuriosu batzu bueno, denporaz gabis oso ondo, baina, bueno, pixkat, resumideen gogu. Justu, justu. Justu, justu gabis, eta... Em, Eh, ipinikot, lehen bueno, eh, existitzen zen nodo honen, eh, ze lan ikustaben ben eh, frankismo garaiko, eh, frankismo, com, fra, frankismo garaiko jendiek edo eh franquismo inguruko jendeak, o sea, no doasana, eh, zelan ikusta bien, em eh, edo zelan ikusi arazi gure saben jendia, ez? Mm. Bai, nodokuek eta bai em eh, onuntxi suexlan presente tant sien. Orduan, em eh, no due kontestu ni pinzeko hasier, bai. tema ez espagaki casualitas, esto de usted en txule, txule danik ez dakizena, baina bueno, no doesan Eh, franquismo go televerge Sandegun. Eta hori bakarrik hauen. Ez hau izan eh da telbote, vaya semanita. Eta sineta ni pincha okay. bien, ascotan. Zauen no due, sala, eh franquismoen, eh noticiari sue, tal ya está. Noti noticiario do... dominical. Pff, dominical. Pues Pu no, do. igual vai. Isenalda, fijo, dominical, va <risa> esta kit. <risa> Eta bueno, eh le lengo baina pikogun nodo bat, em Bai, esango, no duen eh titulo da, eh, Mujeres al volante. Hostia, ¿vale? Eta <laughs> <laughs> e, Eta, eta se la ha jarraitzado isaldi horrek, ¿es? Eh, mitiko bat. Eh bai, eh, eh, constante, ¿es? O sea, eh... bai, bai, hori se, bai. Eta egiz e, izan, ba, jende askor igual mine ingotxe, baina eh e, jendiek eh entzun dei hau, e, ikuspuntu humoristiko batekin, eh? Zedik, ¿es? Edik eh da umore baltza jengoa sant moduen. Etordo bueno, eh gendeiek e, ez gure bueno, ba bajatu diseela fiska volumena, baina entzun diseela eta os la esaten zien entzun, hmm. eta, curioso, eta benetan, curioso da eta benetan eh barregarrise be Bueno, barre barregarrise a barregarris parte bai ustut igual dizengoa lahone gusti desemat aldatu da orduko, hori da, eh, pizka onera indogule 2088ko usteot Kal. eh nodoko en publicidad. Eta, eh, eta, eta interesanti da ja gilen un digatosen, ze hau pasatu bizitza be bai Euskal Herrien hau ager ikusten san. Ahí. está, está Horta y gatos así, que... así que mujeres al volante Comentarios suave eh, al día, ¿vale? Musicón, ¿eh? No, música Esto es mítico <risa> Esto es Ha hecho un pantano <risa> <risa> <risa> Pues que venetan… A ver, francos alacoeta, dijo, puta, vas alaco. Oso epicu. Eh, Baina, hostia, guapo daue. Claro, su esinera. De repente pintxo tsua o peliculean de dos hostias, pues me lo creo todo. Tensión, obedecer eh? el montaje rodado en París acerca de la mujer en el volante. tipo Arriñe. Bai. En la capital francesa, de los 15.000 taxistas, 70 pertenecen al llamado sexo de <risa> llamado Cuando nuestras dulces enemigas Se disponen a conducir un automóvil Comienza para ellas una prueba Que va a requerir el empleo de toda su atención Y para que no incurran en peligrosas transgresiones Se ofrece aquí una antología De todo lo que no deben hacer Entre otras cosas Lo de convertir el coche en un tocador <risa> Señor Está usted satisfecha ¿eh? Suponemos que a sus vecinos de aparcamiento Les pasará todo lo contrario <risa> qué fuerte Las calles no deben ser una pista de carreras sin moderación y prudencia no se puede circular. La falta de respeto hacia los discos trae como consecuencia la intervención del guardia rector del tráfago pero ella piensa que lo ha desarmado con una sonrisa sus posiciones vanas ¿Qué? Se para cuándo dónde y como quiere y así se gana la reprimenda de otros conductores con más justo sentido del respeto. Sin hacer caso a nada ni a nadie, sigue conduciendo, fiada siempre más en su buena suerte que en las normas de la circulación. He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina. ¡Qué fuerte! Bueno, está está ya está, está da oh, el Qué <p TEDGAN> fuerte. <think it's> <incomplete> bueno, esta animetas ayuete ikusten, imagina bayi oso oso nadie Esta ganera o quien <fluido> no venisquería. No no, no, no you YouTube en da bayi, YouTube en dos mujeres But, al volante. Eta ez, zelan ipinaren emakumien behai figuri, ez? Alo persona seduktore bat ez, e, ba, txarra, daviena e, sedukzin joen bitiartez, gentien gainetan eta, eta maltzurkeriak eiten, eta gauza ilegalak eiten, ez da gizetan. Bai, e, gainera, ez que e, irudikatzen daue, e, e, anuntzi zuik usten badozu, igual entzun de zain beste notetan, baina Eh, persona inconsciente moduen eh irudikatzen da be, ¿es? Cotchiartzen da eta bueno, duesela como eh, begire esta quinora, Ma eh, makumia gertzen da baten, Kriston ne... <risa> eh estenda... Bueno, aquí nuestra <risa> deliciosa enemiga, Nuestra da, deliciosa <risa> enemiga. <risa> Seguro he dado esa deliciosa enemiga, o sea... deliciosa hasta que desarmado mañana la cosa. Joder, pues eh ¿es? Hipersexualización de Hostia, qué fuerte. Eta, ba, eta bai, eta claro, agertzen da emakumebator como pizcate, va, ba, tontisengo más a modo en maquilletan, estaki ze. Eta ikusten da, uah, chaval, qué joya es esta. Eta gaur egun dauden demostraute <laughs> emakumeskuek eta bez la asidente gitxi hau eta seguruek merki hau edia emakumeskuek. Qué fuerte. Bai, bai, bai. eta bueno, eta, em, eta e, puntu humoristiko honetatik gure bari kehiabien baina gaur egun, o sea, niri Kristo gresitoste Eh, nodoko, uf, dau loterizako an Anuntzizo bat edo, Eta dau eh, extracto bat Nunezaten da bien eh, Benetan Kriston eh, Burradie Eta honek, graziz a skorik <risa> Eta ipiniko txuet Zuek vale. ben txuteko, vale? Hau loteriza ninguruen da, vale? Loteria de Navidad <risa> <risa> Nun dirik urtean dize bueno. Ahora viene el turno de apaleadores Las bolitas se dejan apalear Tienen nombre de mujer Se le han dicho sería. Wow. O sa, mujeres, esto es un alerto, o sea. a ver, eh, vale, igual el primeros cos, apaleadorak, diela bolak, o sea, botan da besbolak, eh, batera. Lotería eh, Nacional ha llego. Uh -huh. Por orden, eh, apaleadore batzuk nun bolak movitzen da biesan, ba tranpariketa egoteko, goizenez gelditzeko eztakisar, bai eztaxisar. Oruen ezetan dau. Tienen nombre de mujer, no, eh, se le han Eh, aquí están los apaleadores, apalean las bolitas Tienen nombre de mujer <risa> Pues como que apaleamos eh, mujeres y hacemos la gracia <risa> ¡Gogorra, eh! ¡Bye, bye! ¡Gogortzue, go Benetanbe! No, ¡Espero, ahí en burduis, eh, tío. Bueno, es, ¿Eh? A, a ver, habéis dado suet, eh bye, bye, <risa> Habéis dado suet Lenguixina <risa> burdua, baina está que, es Gaurgo, perspectiva, te ikusitxe, barregartxo, ba baina, hostia ¡Gordiñe! ¡Etauda, anotxe xobat, Benetan Ikustia, eh, a ver... A ber, bueno, niri graziz egin joste? Pargatua, Zirmin, ez que dauz anuntzi bat gortik, batzuk hortik, oza, nik dikotik guzitxe bat eh, Dala, eh, tipo bat, alkoholikue, eltsen dala etxera, eta ae, bere, bere Andrieri joi notxena beti Eta anuntzi zuek esatik notxe Andrieri, keres que tu marido no te pegue maz? Bueno. Zirbele una kopa de koñak, no se que, cuando llega a casa Vale, eskerrik asko, wow. vale, soberano, no? San de soberano, es... eh? Ahí. Bueno, va, ese ves, dugu, va, listo, guipinico Bueno, guipinico, guipinico <risa> <risa> cocinas, cocinas corcho Así <risa> es, ¿Vale? a la niña, o me sientes eh, Bueno, es, ¿verva? es, es, Mosto bueno, y es Está pasita en ves Cocinas corcho, ve <risa> on todo, ¿vale? Venga, es que ricasco Me parece que me ha quedado estupendo Ojalá le guste ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina Mm -hmm. Qué bueno te ha salido Qué alegría, te he acertado Qué acierto fue también elegir una cocina corcho Mi cocina corcho, cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar Me os ha proporcionado. natural. Bai, eh? onen andrien e, bere bere da, e, o sea, eta bere Postasune da gisonari janarion bat janarion bat eitea. Eta, eta gisonari guztetie gustetia. Eta eskatzak erabiltie. Hombre, claro. Beren zago eskatzak genei irekitzen dau, como isialdireko leku. Wa, wa. Porta dentro a jungo sa Va, increíble oh. Jo, baña, cocinas corcho Usted, leis eh? <risa> tira, tira. Tira. Vengo, lo que empresa Cocinas corcho <risa> <risa> Cocinas corcho Veste va, gurús El, piño, curoso, el Así, pínico, chud, veste va Y la que no es soberano No hay piñe Es que está aquí va a Es que está aquí va Soberano Va a dar bestia Vaña eh, Usted la soberano Es no vosso seguro piña Vaña la cosa Venga, soberano y pínico Está aquí va a agua Ah, cosa un. de hombres ah, y beben Soberano porque Soberano es cosa de hombres Soberano oh, es cosa de hombres <risa> Soberano es cosa de hombres Guijón con tu Guijón queixa Venga, esta vez te va, de, de, de corrida Venga, esta <risa> ya pienso Pórtese como un hombre <risa> Catura. Sí Pórtese como un hombre Un mío Se ha hecho, Andrea Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator Kelvinator La máquina de lavar Pórtese como un hombre Comprasle a su mujer Una lavadora <risa> Kelvinator Qué fuerte Pórtese como Venga, hay un anuncio de Coca-Cola también ¿Por qué no? Venga Cuando me casé, verdaderamente no sabía lo que significaba ser ama de casa Ya suponía que tendría que cocinar, ir a la compra Pero esas pequeñas cosas, pagar cuentas, cosas. arreglar armarios A veces estoy tan ocupada que me entran ganas de gritar Y podrá parecer tonto, pero ¿qué se me ocurre hacer entonces? solo esto? Coca-Cola mm. Coca-Cola Hay ocasiones en que me basta un sorbo y ya veo las cosas de otra manera Tal vez sea por su sabor O por lo bien que refresca Mi marido dice que es un efecto psicológico <risa> Bueno Con tal de que todo vaya mejor Me da lo mismo <risa> O sea, así anda bueno es bueno, un bueno, de la época tal Pues bueno, una señora pues Ama de casa, bueno, va vale Mañezca, mayoridad, brutala Barril y brincochuta, mayoridad bueno. Coca-Cola, o sea, ¿verdad? Heroína, ¿Heroína? Hay, Hay ocasiones en que tío. me basta un sorbo Y ya veo las cosas de otra manera vale. Tal vez sea por su sabor por lo bien que refresca, <risa> mi marido dice que es un efecto psicológico. Bueno, con tal de que todo vaya mejor. <risa> con tal de que, de que no me pegue mi, mi marido. Si con la <risa> coli eran los tiempos, me dejamos aquí huele con el jarrón y con la vida. Bueno, de contas, pues te pareba, no doba, ya ni cuesta ya, bardin, Qué fuerte, eh. Pesca luz, el chuediela. Autarte, algo os what a time to be alive. What ¿Eh? What the fuck? <risa> Baina, jo, bueno, bai. baina kuriosa. Eta zuk ezazune bai, eta beste bai, bai. baina eskezan oso, eh, oso radiofon ikueset dugu eh, anuntzi sobat, nun Andriek esaten dugu, eh, ai, no tengo manteca, eh, no sé, manteca eh, Jimenez. Manteca le voy a poner margarina a la pasta. Eta bueno, due, eh, erutendotxe, eh, bera karo de koitzura bat pizkat de picarona, eh, si pintzotxulako, eta erutotxe gisonari eh, la pasta con margarina. Eta orduen gizunak zeitotxe? Eh, jo. Andri, buelta, buelta, iten, emoten da, es, bueno, buelta emoten da nien hartzen dau platera eta burure bote dotze. Esto no es esto no es manteca, esto es margarina. Etandría, ay, perdona. <risa> <risa> Está da los <"Pau">. va. <risa> a veneta. O sea, qué fuerte. Tipo la, la señora, ay, me lo he ganado. <risa> Increíble. Estamos en Hongsien, eh publicidad del Munduko técnico Orenak, en or franquismo de Tsakobierri vaya puta mierda, eh. o sea, Hostia, vaya Me claro, behin ja barriro bota eskero, jo, azkenien sozialdi mekanautinda bi eta lengo gizarte, ohi belatua zo ser, baina o sea, ni ku usted anuntxi e, bai, beti dauzela ine piskat, eh, o sea, pa que nok, o sea, o sea, ino ino bat, eh, andr Andrasko batek ez hartzeko hori eh, produktue. O sea, di, mm. claro, hor momentuen isengo basan, bueno, momentue, oingo momentu isengo, hori zetik, tibestran, eh eh nescabatek besa hori produktue. Mm. Baina bien eta bienoren hitzue eta landabe erositentsan horren eh osea mm. hor eh, andraskoek aukien euren eh, itzurie bai auto... isengos isengosan eh analiseta komodo bai bai ez dako imagena ukien euren euren buruen inguruetan eta gaur egun presinu eta claro, eta eldiseena dualko No sabe? le engañes al marido que te va a pillar sí está urte ta kuesan baina lagun batek que... Etxeko, cheko bueno, va ba ser reciente ya tu e barriste nebela edo ba biblija, bat topauan biblia zar bat. Zelakoe parkatu? Biblia bat zarra, ah, oin eh. da la urtepillo bateko eta bueno, ba curiosidad irakurten hasi izan eta irakurketa bate, bueno, gusti zaien irakurri, baina sati batean irakurtzen argizta ban, e, e, la mujer e, tiene que servir al hombre y o sea, la bere funtsio ez ama komun Mantendu eta posik eukitxe esala mm. bere bierra. Osa, bera posik izeteko, gizuna posik eukin bila bala. Osa, ostia. Mm. Hori, elizek, biblia baten nes? Biblia lehen zen manual bat bizitzeko, osa, gia bat moduen. Xantiaskok biblia e, segitzen, pe-a, pa. Horri bila mm. zen gauza asko, eta jode. Betu ze, olako zinezmenekin, eta gero, ikustu zonako anuntziz jo, eta zo, bua, Bai, da, jo, solitzarrez behar hon dino, olako rolak eta ondo inexistitzen die be, bai eh o sea estáigun pentsa ue existen, dela existentdie eta ondo desgracias urrinbari geu be badikus joera asko hor mm. geratu dienak eta bueno apur kapurke bai zalatzen mm. asko deko aldatzek ondo eta bai bai beintze bai. ba... eh eta eta adibidez hor antzi zuen platerra burure botaotzen gizonak margarina pinetselako manteka biherrien hori eraso machista bada eta gaur egun be olakuepastan eta ah. margarina eta manteka bateagitik bat izango baina izango da eh baker, oza, bakerue baino eh, minifalda batega surten guruzulako. Dalako gausabe, bai. Aldatu da moduez Oin Oinesta ain kutrielengo modu, eh? Oin sutil hau da, baina nolako gausabe pastandi gaur egun. Bai, baina eta, bueno, 50 bueno, urte barru eh ikusiko guzela gaur <laughs> gona ntsuoi seguramente beste bebatekin, eh? Bai, bai. Baina hori, beti adibidi bio hasier eta bye. oso interesgarri, eh? Jakitiko nundi gatosan, eh, zela pasauzien eh Eh, iraganien, eta bueno, aztertzeko beto ez Begiziek zabalik aukiteko gaur egun bebai Eta emetiko betamar urtera Eta ikusikula e, e, e, e, izi erratean Eta bueno, a, a, aipatuko Eta eh, analiz eukuz Eta ingo nintzin aldeko kronika bat <risa> Ja igual agin bariko ingo ara, baina bueno Gure, gure irratza juen kronika bat ingo Horten eh? <risa> zelago <deislaga> hartaburu eginen Eta, <risa> <risa> ja dago, seguro bai Eta, bueno Onda Bueno, ba, ez dakit Eta eskerrik asko azier, tarte hau ekarti arren Miralo, creo Agurren bongo, musikapurratipiñiko edo... E, agurtzera, ni bintzita agurtzera, ze... Ya, Venga, agurtzera, agurtuinko, ordenado, agurtuinko, bai, bai. Ba, bai. Eskerrik asko entzule, eskerrik asko beste bein guaz batziarren Pena bat, gaur labur, labur isain berisindu dena bai, Ze gauz asko jokinduz preparaute, baina bueno Gaur ordena gaiu eh, ez da Lane eiteko guaz antza, eta bueno Sozelan, zuzendu egu, emontza egu pixate norabide gaurko gure egoerieri Eta ez, astu bilertxoak sortzi, emakumeen langileen e, egune, hasier ja, arteko Hori da. Eta bueno, e, danok aldu uneran ipinik eura letsue eta eta ia 2019, ba bueno, estan holako ibia. Hori da. Hori da, Hori da Ander, kongrusino dearra, así que beste barik Zuliok, agurtsu eta... liok. Saizen e, abesti batekin txugu Eta beste barik, ematik aste bi dira, espero gue hemen egotea, bai. eta bateo daki, laster igual antenan. Oh, gue, a ver. Ikusukogu. Sekarik askotan ori. Besar kelebat. Abur, abur. abur.